vostovia 272 a Fiilor Înviere către Sfânta Cruce. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, fiindcă prin Tine, în mormântul poftelor, amintirilor, slave șarte și al curselor lumești, am înviat. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, fiindcă prin Tine, Domnul Isus Hristos, toți demonii și dușmanii de la noi i-a alungat. Aleluia, A Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine darul iubirii Domnului Isus Hristos, înflorind pe cununa de spin, ni s-a dat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine o crotire de demoni la ieșirea din mormântul trupului am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă demonii și moartea s-au înspăimântat când cumpăna judecății Domnului Isus Hristos le a arătat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă lumina Ta din cursele demonilor și dușmanilor ne-a dezlegat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă vrednici de faptele, cuvintele și gândurile cele sfinte ne a arătat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin noroa Ta arceța patimilor noastre ai alinat și de gândurile lumești ne Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă pe brațele tale rugăciunea noastră de iubire și slavă la ceară ai purtat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine din mormântul trupului am înviat când glasul Domnului Isus Hristos în noi l-am aflat.